Objava broj 8728, 17. sjećanj 1964. Objašnjenje blagoslova. Izvadak iz objave. Sve vodi ka spasenju vaše duše, čim se povjerite meni i mojoj milosti. Onda ćete također jasno osjetiti moju milost, pošto ću ja uvijek hodati pored vas kao vaš vodič, a vi ćete biti oslobođeni vaše vlastite odgovornosti. Sve dok niste savršeni, sve dok još i dalje živite na zemlji, vi ćete biti slabi i trebate podršku kako bi ostvarili svoj cilj. Trebaćete onog koji uvijek hoda pored vas, koji pazi na svaki vaš korak i štiti vas od padanja kada je put tjesan i opasan. Stoga mu se vi uvijek trebate preporučiti. Vi bi ga trebali tražiti da vam pomogne i da vas zaštiti. Vi bi trebali tražiti da blagoslovi vas i sve vaše misli, namjere i dijela. Vi bi njega trebali zatražiti da bude na vašoj strani, kome se možete povjeriti kako bi sigurno hodali vašim zemaljskim putem. Vi nikad ne bi trebali zaboraviti ovaj zahtjev za mojim blagoslovom. Vi ne bi trebali započeti vaš dan bez da ste najprije sebe preporučili meni i mojoj brizi, ali onda možete biti sigurni da je svaki put ispravan i svako dijelo što činite dobro. Onda će vaš život također garantirati sazrijevanje vaše duše, pošto ćete sebe u potpunosti povjeriti meni pošto ste sebe predali meni i više ne želite živjeti vaš život bez mene. Moj blagoslov je prema tome vrlo važan činbenik koji ne bi smio biti zanemaren, pošto način života koji je blagoslovljen s moje strane može jedino voditi do ispravnog cilja, do konačnog sjedinjenja sa mnom. I ja neću uskratiti moj blagoslov od nikoga koji ga zatražuje, koji me svjesno traži za moj blagoslov. Pošto moj blagoslov znači pritjecanje moje snage ljubavi, on znači očevo vodstvo, koji želi voditi svoje dijete do ispravnog cilja. I zaista, vi ne možete zatražiti ništa bolje od mojih blagoslova, bez obzira što poduzeli. I ja ću vam odobriti ovaj zahtjev duhovno i zemaljski, ja ću voditi vaše misli u ispravnom pravcu, duhovno i zemaljski. I duhovno i zemaljski vi možete iskusiti moju očiglednu pomoć. Jer onda ćete mi dokazati da vi želite mene i moju ljubav i da me također ljubite ili vi ne bi žudjeli za mojim prisustvom, koje vam je uvijek osigurano putem mojeg blagoslova. Amen.